Kita jangan terlalu pede dengan amal kita Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah tobat Lalu melihat orang yang baru ngaji Ah, henti kan baru dua tetap muka Jangan boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita Oleh sebab itu, maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah Jangan, kenapa? karena boleh jadi syaqi kesengsaraan selalu mengintai kita ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman nengkat senantiasa resah gelisah gelisahnya bukan karena takut tak makan gelisahnya bukan karena takut tak punya jabatan tapi gelisah takut tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala